Порушники Тордесілляської угоди Тордесілляська угода між Іспанією та Португалією про розподіл сфер впливу юридично діяла майже 300 років і була скасована аж у 1777 році. Проте багато потужних європейських держав не збиралися припиняти свої морські походи. Так, у 1497 році англійський король Генріх VII Відправив експедицію на чолі з мореплавцем італійського походження Джоном Каботом – Джованні Кабото – до всіх країн Сходу, Заходу та Півночі. Кабот вирушає в плавання разом із сином Себастьяном. На невеличкому кораблі Меттію мореплавці перетнули Атлантику і опинилися біля берегів Північної Америки. Кабот припускав, що це Китай. Тут мандрівники дослідили береги острова Ньюфаундленд і побували біля півострова Лабрадор. Ідучи вздовж східного узбережжя Північної Америки, моряки висаджувались на берег і зустрічали вбраних у шкури тварин індіанців. Однак англійцям не вдалося роздобути в них ані золота, ані перлин. Після смерті батька Себастьян Кабот вирішив повернутися додому. Експедиція прибула до Англії в 1498 році. На думку англійців, вона себе не виправдала. Украй негативно до Тордесілляської угоди поставився і французький король Франциск І. У 1534 році він споряджає експедицію на чолі з Жаком Картіє, який пропонував вирушити до нових земель і відкрити ті острови країни, де, як то кажуть, має бути ціла купа золота – Унаслідок плавання Карт'є відкрив Канаду, яку одразу ж оголосив територією Франції. Король був неабияк уражений і доручив продовжувати дослідження. Уже в наступному 1535 році було споряджено другу експедицію. Цього разу по протоці, яку зараз називають на честь цього мореплавця, Карт'є оминув острів Антикості. Незабаром мандрівники дісталися до індійського поселення Ошлага де вирішили перечекати люту-зиму. Навесні французи повернулися на батьківщину, привізши із собою кількох індіанців, але від них чекали зовсім іншого – золота і відкриття маршруту до Китаю. Чи знаєте ви, що Джон Кабот досягнув берегів Північної Америки майже в той самий час, коли Христофор Колумб і Амеріго Веспуччі відкрили Південну Америку?